See the light when the ghost of Hank Williams sings your cheating heart again. Sweetest little girl of mine, mm -hmm, yeah. Mm, a diamond on a pearl, oh, oh, oh. Marty Robbins, Patsy Cline, Ernest Tubman, Red. But sweet, sweet, nice of the night lord kelvin hade inte heller alltid rätt det hade han inte, men det har ju jag, Oskar Lövgren, som nu sitter här och ska sända med er två timmar framöver. Men jag är inte ensam. Med mig har jag Hälsinglands val på Don Juan, denna man vars haka och käklinja som skulpterad ur granit. Alla flickor bara faller vid blotta åsynen av hans närvaro. Jag pratar förstås om Kalle Björk. Välkommen Kalle. Tjena, tjena. Tack för introduktionen ja, nej, Mycket bättre än vad jag fick ja, eh, Buråkers Björn Ranelid Jag vill bara inflika att mitt käkparti är så brett att mandat i riksdagen Ja det är ju det mm. eh, Det är väldigt vackert Tack eh, Kalle, yes. nu är vi här igen ja. eh, Förra veckan så var vi ganska trötta att ledsna Men vi lyssnade på programmet efteråt Och det var inte så dåligt som vi tyckte att det var nej. när vi sände alltså, vi, kan, vi har ju kommit fram till det för ganska länge sedan Att det är väldigt svårt att oss att misslyckas Ja det är ju det Uh, vi, vi lyckas ju för det ja, vi, alltså När vi har ett program som går ut på att prata nonsens Så är det ändå ganska lätt att och lyckas. Ja, ja, exakt. Det är inte det, det svåraste. krävs inte så mycket. Eh, jag ska börja med att dra lite sån här kontaktinformation. Jag erbjöd mig göra det idag. Ja, Oskar var vara snäll idag vad som eh, du vet. Ja, det är jättekonstigt. Ja. Men ni kan i alla fall nå oss antingen på Facebookgruppen Lord Kelvin hade inte heller alltid rätt. Eller på Twitter då ni skriver at Lord Kelvin Radio. Eller använda hashtag 1. Lord Kelvin Radio. Ni kan också skicka ett mail på Lord Kelvin gmail.com Alltså gmail.com Eh, dagen, vi har ett intressanta saker. Vi ska låta ut det igen, Kalle. Ja. Har du bokat tid med Joel som vann förra gången? Nej. Nej! Kanske dags att göra det. Ja, för lite filmmys som mm. ni vann. Det blir nog väldigt mysigt. Ja, den här... Jag har hört rykten om att Joel gillar Bruce Willis-filmer. Ja, det gör han. Mm. Det kanske eh, blir någon sån, han, eh, har sett Annars är han ju ett stort fan val, i alla av gamla Bond. Det är ungefär fram till eh, Pierce Brosnan tycker jag väl. Okay. Han har ju alla dem på VHS. När man ser att det stod uppstad när det första hans alltså, första gången jag träffade Joel så då hade han ju ett sådär, köper VHS då och mm. en box liknande, alla VHS. Fint. Ja, så att det gillar han ju också. Mm. Mm. Um, men vi kommer även att låta ut dig ja. och jag har fått tjata lite men kalla har gått med på att städa åtminstone ett rum mm. i en lägenhet eller ett hus till ja. den lyckliga vinnaren. Det får inte vara en vindtyp eller något, något jäkla schabrak till, till hus. Nej, alltså, vi, vi snackar inte om alltså, saneringsstädning utan vi snackar om, till exempel om vi tar ett kök, då, hand, dammsuger, dammtorkar, eh, moppar av golvet... Eh, jag, dem, putser, putser, jag tänker jag. inte putsa någon fönster. Nej, nej, men du, du tolkar av diskbänk och, ja, och spis. Och, och, spis. Och, och, ja, och jag kan ju inte garantera att det blir liksom kliniskt rent. Det är inte som att ni får komma in och kontrollera så att jag har gjort ett dåligt jobb sen. Utan det är den, alltså, får man det här priset, då får man bli lite nöjd med vad man får. Jag kommer dit och städa. men sen om det är damm liksom, på någon list som är jättekonstigt belägen, då tänker jag och, och du säger nej. Ja. Det här duger inte, då säger jag Ja men det här fick du gratis, det här har du vunnit Det betyder inte att, att, att, att, jag, ska, att jag ska göra jättefint alltså jag... Kall, Kall är lite rädd här för att bli påhoppad Men han har ju faktiskt hjälpt mig att städa många gånger Han är duktig ja, han, är, han är väldigt snäll mm. eh, Och jag han, kräver kaffe efter städningen mm. Sen har ju du också intervjuat en av Sveriges kändaste människor idag Ja det har jag ja, hur det Jo då? det var intressant det var det, ja. mm. eh, Dessutom kan jag berätta att jag har varit och fikat Ja, med men det pratade vi om förra gången Nej, för då hade jag inte varit i FIFA. du skulle fika ja. ja, i måndags var jag fika med Lars Karlsson. Det var jättetrevligt. Vi det pratade skit i två timmar. Det är vara trevligt. Ja. Då ser man var han lycklig över vinsten då? Ja, han tog kladdkaka och kaffe. Kladdkaka och kaffe, ja, ingen så... dålig. Nej, bra. Så blev vi dessutom bjudna på apelsin av personalen. Oj, fick ni på påtår? F jag tror att vi tog fyra på tår var. Oj, det var ju helt okej okay, med andra mm. ja. Jag tänkte så att nu har det varit sån här Allertans sta som jag för inte tycker så mycket om. Jag tror inte du gör det heller Kalle. Nej, jag har alltid blivit jag har alltid lyckats pricka in och vara jätteensam på Allertans. Då. Ja, ja, Så gott som. Jag, nog inte riktigt, jag har aldrig tyckt om det. Nej. Men eh, vi ska i alla fall spela en låt som har att göra med det. Fast det har inte att göra med det. Utan det har att göra med din och min syn över livet överhuvudtaget. Ja. Det här att både du och jag är ju grymt stora egoister när det kommer till oss själva. Vi vill ju synas. Man bruk, det brukar handla om en själv när man är egoist. Ja, men ja. mm. Och vi vill ju synas och höras mest och vi vill ju bli älskade av precis alla. Ja. Så där varför ska vi spela Älska mig med köttkrotterna? På scen med andra måste jag sinas mest Älskar mig Älskar mig Älskar mig Älskar mig Älskar mig. Älska mig Bara mig Älskar mig. mig Bara mig Jag blir äldre och mindre attraktiv Rent utaktiv Yeah. Och där ska alla tystna och lyssna med andakt på mig Älska mig Älska mig Beundrande blick när jag går Älskar mig mig med köttkrottorna. Du känner det också igen dig ganska väldigt den låten man kallar. Ja, jag tycker ni är jättebra faktiskt. Ja. Väldigt fin. Ja. Eh, vad har hänt senaste veckan där Kalle? Ja, den här kära som vi pratade om för några veckor sedan eh, Göran Persson och Leif G.V.'s granne Ja. är han som hade i kor. Precis. Eh, de har ju kommit fram till att de här korna inte har blivit stulna utan de tror att det har blivit eller att det är ett bedrägeri liksom Ja det är det, det är deras misstänker, De har ja. inte kommit fram till det Nej men, no, det de har ja, men det verkar ju inte som att det är ett brott Du var jobbigt det måste vara fan om det verkligen var Ett rymdskepp som tog dem ja Ett UFO Eller hur? Och så bara nej du får sitta i fängelse för typ bedrägeri Eller vad jävla sura den ska vara på Leif GV Persson Eftersom polisen lade ner utredningen ja. Och sen tog de upp den igen eftersom han var på dem så mycket ja. Han lärde ju bli skitförbannad på GV Vi, kan, vi kommer nog få se dem i nästa säsong Av grannfejden Ja Göran Persson är med oss laddar på något hörn också. Ja, Göran Persson medlar kanske. Ja, han och Ashberg kanske. Ja. Mm. Jävla härlig klubb där alltså. Ja, jag tror det så. Alltså. Ja. Det känns som så. Undrar om det här har någonting att göra med den här findusskandalen som har varit också. Med hästarna? Ja, fast det alltså... Ja, det ja, kan ju vara... Alltså, det är ju konstigt det här. Jag tycker den där skandalen är jättekonstig. Mm. För det första så tycker jag att eh, så länge... Alltså, de kunde väl istället köpa hästkött som var kontrollerat ja. men det är billigare? Ja. Det är väl ingen fara. Men och det är väl också liksom så här. Alltså, liksom finus veta vilket djur det kommer ifrån. Om alltså, man bara, köper de bara inkött helt random, då kan det vara kråka. Ja, men precis. De har, och så, Då kan de skriva det här innehåller i så här. Hur vet du det? Ja. Det måste de ju kontrollera själva. Ja, det stod ju här på Aftonbladet då att Roy 54 år ville skänka skandalasanjen till fattiga ja. Han erbjöds att köpa en av Findus för 10 000 symbolsumma och ja. skänka den vidare till fattiga Men det gick ju nog inte med på det har ju att göra med lagstiftning alltså du, får ja. inte, du får inte sälja åt kallad mat helt enkelt Eh, och han det, det, det men det, alltså, det är en ganska okej okay skriven artikel eller ja den mm. funkar väl men eh, det intressanta är att han alltså, det, är det som gör det alltså, mer kär eh, lite mer fjantig, att han skriver själv skulle han kunna tänka sätta hästkött dock inte den egna skottlandsponnen. Det är jättekonstigt. Oh. Skulle han inte vilja låta sig upp sin ponny? Nej, tydligen jag vill äta upp min hund jämnt, ja, ja. jag är hungrig. Ja, jag vill äta mina katter lefa i Linton. Ja. Men sen tycker jag också att det känns lite så här smutsigt också, du vet, bara nej, men vi, om annan, vi, vi tar det och skänker till fattiga för grejer är ju att det har ju göra mycket med att man vet inte Var köttet kommer nej, från och vad men, innehåller, så men, det, det är lite så här, nej men vi ger det till fattiga. Ja. De, de äter vad som helst. Det är lite så här äcklig människosyn tycker jag. Faktiskt. Ja, Faktiskt. är det. Ja. Uh, ja vad, vad tänkte du på? Vad har hänt mer? Jag har hänt mer då? Det har väl hänt ganska mycket ändå. Mm. Um, Vad? Jag vet inte. Nej, jo, såg du det här med Irans superplan de har byggt? Nej. Äh. De har byggt ett, ett stridsflygplan som de säger är ett av de mest avancerade i världen. Jaha. Fast det visar sig att, alltså, att det var typ, fake. Ett, så så du får dementera att det var fake Då, liksom, då la de upp en bild på den när det i luften Aha. Men då var det någon som hade hittat den här liksom, bakgrunden det är någon, Den har de hittat på någon hemsida med så här vackra landskap typ. oh. Ett berg någonstans där Men vad jobbigt för I, I trakterna och, och planet är så litet att det inte skulle kunna lyfta Och piloten skulle inte få plats <laughs> Och experter sa liksom att det påminner mer om ett sånt här plan Man stoppar pengar i och så får man gunga lite på, på köpcentrum Du vet Aha. Så det var lite kul Världens minsta plan då, Alltså hangareplan, vet du vad det är? Nej. Det är ett plan som kunde lyfta från, en bil, från ett biltak Oj. Byggt i Japan Så man körde bilen i, i full fart Och sen så startade man upp planet Och sen så kunde lyfta den. Och det satt någon i planen också Ja, men nu kunde vi inte landa riktigt lika Nej, lite. man <laughs> dog I alla fall man ska försöka landa på biltaket Japanskt kamikazeplan Ja, eller hur Det jag kan bli lite aggressiv över Det är också det här Melodifestivalen Mm. Som täcker alla nyhetsändningar nu ja. Börjar vi inte bli lite för gamla för det, världen? Känns det, inte alltså, det känns det väldigt aktuellt 1956 Ja, till och med 84 när jag föddes så var det väl ändå okej okay. ja. Men det är alltså efter 80-talet, nej jag förstår mig inte riktigt på det Nej. Så att jag skulle vilja föreslå att vi av, Avslutar med Ja, vi, bes, vi besluter det här ja. Röstar ni på Lord Kelvin partiet i valet 2014 ja. Då får ni då får ingen Melodifestival Nej. Nej, då lovar vi att lägga ner den Vi har många bra valöften här Jag tror det, vad hade vi mer? Jag vet inte, men det är det mesta Vi kan ju gå igenom programmen och lyssna och se vad vi har lovat Det ja, kan precis. vara en fördel <laughs> Om de är genomförbart. Jag tror vi kommer få ungefär två röster Kanske från Joel också och ja. Stina. Ja, att, YouTube. Men jag tror inte att Joel skulle en sympati på oss Vadå? Han är inte så, jag tror han tar det lite mer seriöst än, En sympati bort den röst på dig och mig då röstar bort, vi har chans att vinna Något <laughs> Vi bryter oss ur Eller hur? Den svenska unionen ja. eh, Jo, vi ska spela en till låt här och det är du som har valt en låt Kalle. Och direkt efter den så kör vi reklam också. Ja, precis, det är The Mellotones med Uncle Charlie Då kör vi den Yes Hög elräkning? Missa inte årets bästa erbjudande på luftvärmepumpar. Köp nu så bjuder vi på alla installationskostnader. Du tjänar 4 000 kronor. Vi har Panasonic, Mitsubishi, Fuji och Electrolux. Alla med fem års helgaranti. Skynda hit nu, de tar slut fort. Välkommen till elbutiken, din elonhandlare i Ljusdagen. Riksdals bio presenterar stolt Rigoletto av Giuseppe Verdi. Den mörka historien om Rigoletto bjuder på passion, hämnd och mord när han som hovets narr försöker skydda sin dotter från hertigens klor. Slå dig ner på bekväma rio och upplev en av Verdis mest briljanta operor direkt från Metropolitan scen i New York. Välkommen den 16 februari klockan 19.00. Kulturupplevelser när den är som bäst på reobiografen i Ljusdalen. Jag heter Karin Jonsson och är ordförande i Järvsö hockeyklubb. Jag har ett tips till dig som vill stödja spelare, tränare och ungdomsverksamheten i kommunens enda hockeylag. Var med i Arenalotteriet. Dragning varje månad med penningvinster, presentkort och som första pris en bil. Arenalotteriet, en vinst för både dig och hockeyn. Läs mer på jk.nu. Och du, vi ses på nästa match med järvs hockey. Du lyssnar på Radio Ljusdal. Jag du gör det. Och du hörde innan reklamen The Mellotones med Uncle Charlie. Mm. Härlig gammal beat. Ja, det var riktigt mysigt faktiskt. Det mm. gillade jag. Mm. Du eh, Kalle, ja. Charlie Chaplin. Mm. Är det jag? Nej, men Nej. Charlie Chaplin. Ah, okay. Han känner mig till. Ja, jag har hört talas om honom. Jag har hört också att han ställde upp i en Charlie chaplin look like en gång. Ja. ja och kom trea. Ja. Hur. <laughs> hur kan det gå till? Han kanske inte var så, alltså, det kan ju vara att han kanske inte var så lik. Alltså, om du tänker. Min teori är att han. Alltså, som han såg ut i filmen, ja. alltså det var ju mycket, alltså dels var det svart vet, inte så bra kvalitet så alltså det kanske var någon som såg mer lik som såg mer ut som honom i verkligheten. Ja, för, för att alltså som var mer lik den, som han såg ut i filmen. Ja. Men la de på ett filter på honom, hade han blivit mer lik sig själv i filmen om du fattar det, jag tänker. Ja. Kan det vara något sånt? kan ju vara något sånt faktiskt. Mm. Ja, det, det är spännande. Eller så var det att han mer gick upp som sig själv. Och någon gick upp och de andra var med och försökte vara hans karaktär ja, kanske. Precis. Jo, det så kanske. Det kan vara det. något sånt också. Mm. Men det måste vara ganska udda känslor faktiskt. Ja, och förlora. Mm. <laughs> alltså vänta, hallå. Jag, jag, jag är faktiskt. Kör, ja. ah, lägg ner. Ja, nej. Det... Jag, visste du det också? Att, att, det? Jag tror det är 75% av alla Elvis-imitatörer. Mm. De är asiater. Men det är jättestort där va? ja. ja. Eller, ja, jag vet inte vilka länder. Nej, men, hellvist av den stora i hela världen. Jo, i och för sig. men ja. är det Japan eller Thailand eller thailänder Man vet inte. Mm. Och sen så här: ironi, eller vad man ska säga, så svart ironi. Mm. Det är ju att eh, han som var The Marlboro Man mm. dog av lungcancer cancer ja. ja. Det är ju liksom intressant. Var det inte till och med två stycken man ja, jag, jag vet inte, bara jag vet bara vart en. Dog inte Ronald McDonald av fettmak också? <laughs> Nej, jag vet inte. McDonald kanske bara var en efter allt. Ja man vet, ja, vi får hoppas på det har, har de tagit bort honom förresten? Eh, jag tror inte Jag tror han finns kvar, men jag, jag har inte sett den. Jag har inte varit på McDonalds båda dagar heller Men, var... men två sådana karaktärer Jag saknar, det är ju de här eh, De här Ica-gubbarna som fanns mm. för ett tag sedan De var jättemysiga Vad de hette var lite... de? De hette något roligt Ja Monica Ja, Och... något sånt där Ica den, jag vet inte, vilket namn finns det med Ica? Jag ska jag googla på ica maskoterna Medan mm. du underhåller med och den andra saken du saknar Vad var det mer du saknade? Ja, det var väl de. Ja, de var de två. Ja, de var två snubbar. Jaha. Eller en kille och en tjej. I Kander och Monica hette de. I Kander, du har nog aldrig hört någon som heter på verkligheten. Nej. På verkligheten, i verkligheten. <laughs> I Kander. I Kander och Monica. Mm. Har vi eh. några fler sådana som har försvunnit? Jag vet inte, men, ja, men jag gillade ju, men det är inte för att de har inte försvunnit kanske så. Men, eh, men de finns inte i Sverige längre. Jag gillar, älskade ju BP-macken när jag var liten. Ja. British British. Petroleum. Den minns ju inte jag ens att den fanns. Nej. Texaco minns jag att den fanns. Mm. Och så minns jag eh, OK och Q8 innan de slogs ihop. Ja, men precis. Q8 det är en väldigt eh, ful eh, logga för mig. Ja. ja. Vet du varför det är Q8? Eh, Q8. Ja. Q8 ja, precis. Ja. Eh, eh, <laughs> Det är ganska roligt. En del, jag bara sitter och läser så intressanta små saker. En del japanska tjuvar brukar skicka en thank you-note till banken en Vad? Ja, varför då? Som säger tack så mycket för att vi fick ordna er typ. Ja, ja wow. Skickar de några de svar? Va? Varsågod. Ja, Då de, skickar med sin adress ja, Liksom, precis. Eh, men det Jag var. returneras ju... till. Hörde du om han uppe, vad var det är här nu, Sand, en universitetsstad? Uh -huh. Det var ju en kille där som, eh, när han var en professor på universitetet, som fick sin eh, berggrundatorstulen. Uh -huh. Han hade ju ställt den ner oss, gå upp när han hörde oss, han kom ner som var den borta. Mm och eh, datorn i sig spelar ingen roll. Men det fanns ju liksom tre, fyra år av forskningsarbete på datorn samma ja. han var besviken. En vecka senare, då får han ett usb minne på posten. Då har tjuven antolivån fått stå lite samvete när han har sett vad det var på. Så han har kopierat över hela hårddiskinnehållet på en USB och skickat tillbaka till honom. Det var fint. Ja, det tycker jag faktiskt var fint. Det fanns lite heder hos den där tjuven. Ja, eh, det har jag också hört eh, när jag bodde i ett främmande land. Då var det en person som hade blivit rånad. Han hade blivit Uh, indragen i en port och hade fått en kniv mot halsen. Ja. Och så hade, hade de tagit från dem boken mig, men då hade de gett tillbaka det kortet och bankkortet. Ja, oh, uh, och sen sprang jag iväg. Ja, men det var måste ju alltså säger man tack då, eller vad gör man, hur reagerar man i ja, en jag vet inte. situation? Snällt att du rånade mig på ett fint sätt. Ja, ja, exakt. Vi ska fortsätta med till musik, och efter det ska vi börja ta igång tävlingen. Yes. Uh, men först blir det DMX med Lord give me a sign. Yeah. Yeah, uh, in the name of Jesus, yes, Lord. no weapon formed against me shall prosper, Preach. and every tongue that rises against me in judgment thou shalt Preach. condemn, Lord give me a sign, for this is the heritage of the servants of the Lord, Preach. and that righteousness is of me, said the Lord, Preach. amen, uh. Lord, give me a sign. I really need to talk to you, Lord. Since the last time we talked, the walk has been hard. Now, I know you haven't left me, but I feel like I'm alone. I'm a big boy now, but I'm still not grown. And I'm still going through it pain and a hurt. Yeah, soaking up trouble like rain in the dirt. And I know only I can stop the rain with just a mention of my Savior's name. In the name of Jesus. Devil, I rebuke you for what I go through and trying to make me. What I used to, but all that stops right here As long as the Lord's in my life, I will have no fear I will know no pain from the light to the dark Double show, no shame, spit it right from the heart Cause it's right from the start, you held me down And ain't nothing they can tell me now Lord, give me a sign Let me know what's on your mind Let me know what I'm gon' find It's all in time, show me how to teach the mind Show me how to reach the blind Lord, give me a sign Show me what I got to do To bring me closer to you man 'cause you trapped or the one hand on. trapped in your own mind, waiting on the Lord. Yeah. A hunting with the word that cuts like a sword. The spoken word is stronger than the strongest man uh, Carries uh, the whole uh, world. Strongest uh, hand. Through the trials tribulations, you never let us down, Jesus. I know you're here with us now, Jesus. I know you're still with us now. Keep it real with us now. I wanna feel, show me how. Please let me take your hand, guide me. I Walk slow, but stay right beside Please. me. Devil's trying to find me, Please. hide me. Hold up, I take that back. Take me and give me the strength to fight. Give me a sign. Let me know what's on your mind. Let me know what I'm gonna find. It's all in time. Show me how to teach the mind. Show me how to reach the blind. Lord, give me a sign. Show me what I got to do to bring me closer to You. 'Cause I'ma go through whatever You want me to. Just let me know. Give me a sign där med dmx. Kalle, det har hänt någonting på Twitter ja, Joel har sagt att han inte kommer rösta på ett parti Som inleder med att eh, utlova Nedskärningar i kulturen eh, Då kan vi ju säga som så Joel Att varken jag eller Oscar inte ser Melodifestivalen som kultur Utan vi ser det som trams Och vi lovar att alla pengar som tidigare har, har, har ja, Pumpats in i det här projektet Och kommer gå till stora kultursatsningar I, i, i någon andra genrer, Till exempel Bruce Willis Och eh, gamla James Bond-filmer <laughs> Så nu det. kanske du omvärderar din åsikt. Och när vi ändå är inne på det, alltså vi måste gå direkt på en till låt för att den är så härlig. Mm. Eh, när vi ändå snakkar med i festivalen. Men först ska vi ta tävlingen, sen ja. ska vi ta låten. Yes. Tävlingen vill ni vinna att Kalbjörn kommer hem till er och städer, valfritt rum, toalett, kök, toalett också nu. Ja, ja men klart det ska man ta då ja, Okej. Okay. Då ska ni komma så nära som möjligt på dagens fråga. Det är så att Kalle Björkland spelade fotboll mellan 2000 och 2007. Jag, hade, jag gjorde även en, en kort session i, i höstas professionellt som målvakt ja, i, men, i Spanien. Men nu rörde det mellan 2000 och 2007. Ja, ja, eh, och frågan är hur många mål gjorde Kalle under de åren? Mm. Eh, om ingen gissar rätt så är den som kommer närmast som vinner det här priset. Jag, får jag lämna ledtråd? Ja. Jag spelade Ytterback. Ytterback, mm, precis. Men även yttermittfältare ibland. Ja. Och har även gjort inhopp som forward. Ja, mm. du ser. Och eh, vi går direkt på en låd. Ja, ni självklart för att vinna så tar ni och skriver till lordkelvinradio 1 med er gissning. Och medans ni sitter och funderar på det ska vi spela sillstryparna från Göteborg med Doing the Omoralisk Slagerfestival. Vi ska ta till det nu. Kära lyssnare, får jag för er presentera the one and only Sillstrypan från Göteborg eller som Spanjoren säger Garotta di Anchovis sjungandes till sin äkta semperfeiser Doing the Omoralisk Schlagerfestival i kören höst i brömmande busarna Björnligan och Gondolen As a one, as a two, as a one, two, three, four <kling> Raslar rasslar av juveler och glittrar av guld De sjunger om den spanska solen Men roteringar och mod, det skiter de i Och svänger på fascist kärring -kjolen. Och här kommer Abba i kläder och plast Lika döda som sällkonserver de skiter också i allt. Vi gör snabbast snabb Det är pyr i mina franska nerver. Do in the immoralist slår festival. Yes, do in the immoralist slår festival. Ja, kom igen, kudda! Idens melodi för tröst och slåberi på fan rödi pura artister. De gör sin karriär och ler och snälla är. De har många korkade brister. De ställer rockor, allt de tog smör i smörig tält i e farristenas fina ister. De råkar rost till döds på buran grammo full, ska vi fastna raslistern nej du är en omoralist slogan fast i går yes du är en omoralist slogan fast i går och sticken Andersson han tycker folk Liken är stark så stäcker torrens park som passar ett cyniskt svin. Men ni som jobbar hårt och ni som hårt är svårt, sjöng mig till melodi. Vi har morgansång, vi ger väl tannigt om i deras julias larmeri. Okej! Sillstrypande från Göteborg med doing the omoralisk Schlager festival. Måste man än säga att sillstrypan kommer från Göteborg? Nej, egentligen inte, men jag sa det ändå. Mm. Um, jag är lite beredd att hålla med Joel om att vi är lite tramsiga av denna enkla anledning. Att det borde vara en, alltså. även om man inte gillar den sortens kultur så ska all kultur finnas. Men den kanske inte borde ha lika mycket... Det är, det. det är väl det vi är ute efter. Om vi ska vara helt egoistiska ja. vilket vi alltid är. Ja, och det är, är vår åsikt. Vi har ett program här där säger vi vad vi tycker och det står vi för. Precis. Mm. Tävlingen rullar på. Ni kan vinna Kalle Björk som städhjälp genom att skicka in och svara på frågan, hur gammal var Kalle Björk? När Nej. Hur många mål gjorde Kalle Björk mellan 2000 och 2007 när han spelade fotboll? Tipsar till Joel att Om du skulle vinna det här så kan jag kalla på det städ och kolla på film med dig på samma gång. Mm. Det är ju lysande för Oh. Så. Jag läste det här, Kalle oh. som jag just sa till dig att januari, februari mm. speciellt januari är den månaden om året då flest par alltså bryter upp. Aha. Eh, och, eh, så att det är tydligen nu man ska gå på jakt efter alla som har blivit nydumpade. Det är så? Ja det är så mm. det är för att många, de dels att ha såhär divorce attorneys alltså advokater ja. har ju märkt det under väldigt lång tid och man har lite olika teorier vad, varför det är så liksom Nyårslöfte? <laughs> Men en av dem är just det att dels att ett nytt år, att man har skjutit upp saker och ska försöka ta ett huvud hu med det liksom året. Mm. sen är det också att många som var relation skulle liksom börja under hösten börja liksom, eh, alltså, eh, lagna. Alltså de här sommarförälskelserna. Ja, just också det att många av dem tänker men vi ska hålla ihop över, nu är det här baserat i USA största delen, men liksom Thanksgiving, julafton, nyårsafton mm. att man tror att man kan liksom, ja, ja, komma precis. igenom det. Men sen händer det inte så mycket på våren. Och då januari är som sagt det mest tryck på... Eh, när man gör slut helt enkelt mm. Mm. Spännande Ja. Det tycker jag faktiskt var jättespännande mm. så... Men när blir mest folk förälskade? Ja, Är det på våren? Jag vet faktiskt inte Jag kommer kommit ihåg, det, det finns ju någon så här uträkning på, jag tror att april slut, mitten av april, slut av april föds det mest barn Ja så nio månader innan det så var det väl väldigt mycket kärlek om inte annat. April, ja, maj, juni, juli. Så typ slut av juli någon gång då. Mm. Så var det nog väldigt mycket kärlek, ja. helt enkelt. Och strömavbrott brukar det bli mycket kärlek på. Ja, det brukar det va? Det brukar komma en babyboom. Baby, baby, baby Stora strömavbrottstider. Mm. Ja, så har vi vilken adress man ska höra av sig till. Precis. Och mm. hörna av där så har ni som sagt chans att vinna Kalle som städhjälp. För, för er som inte har hört det förresten så kommer det komma en väldigt exklusiv intervju här som jag har gjort med en av, en av Sveriges kändaste människor. faktiskt En, en, en världskändis. Precis. Mm. Mm. Um, Missa inte, häng nej, kvar eller hur? Mm. Um, uh, Visste du förresten att uh, På order av George W. Bush Den 10 juni mm. uh, 2000 mm. Så var det, uh, vet du vilken dag de hade i Texas då? Ingen aning Jesusdagen Aha. Ja. Men det har man väl på julafton eller? Ja, nej, men han hade ändå en Jesus mm. day Ehm um, just det här att ja man skulle väl hedra Jesus då ja. för han var ju väldigt mycket att prata om Gud alltså i sina tal George W ja, att ja. han hade Gud med sig och sådana saker mm. och det är en sak jag speciellt den här vet, det har varit strider mellan katoliker och protestanter mm. jag, i Nordirland till exempel mm. konflikten hur går det ihop när båda människorna eller båda sidorna hävdar att gud är på deras sida och de faktiskt har samma gud? Ja, det är ju konstigt. Men det är ju samma med shia och sunni muslimer. Ja. Vem kan man lita på? Ja, ingen när det gäller religion. Nej. Vet du vilken den enda katolska presidenten i USA eh, Katolsk? Mm. Nej. John F. Kennedy. Vad är en katol katolik? Mm. Yes. Jaha. Ja, annars så tycker jag att väldigt många av dem är såna här typ baptister och eh, and, alltså du, du väldigt... Olika religioner egentligen oh, alltså. men, men känns... en, inom kristendomen. Oh. Så. Och det har också varit så att det har aldrig varit en, en president i USA som inte varit öppet kristen. Nej. Nej. Eh, och det är också ganska intressant. Just man tänker på för USA så känns det som att där är religionen mycket viktigare än man är för oss här i, i Skandinavien. liksom. Oh. Eh, och det Utom i ganska... möjligtvis Bohuslän och Jönköpingsdrakten. Bibelbältet. Ja, ja, ja men Ja, ja alltså. jo, precis. Så. Och Jag tycker det är ganska intressant. Eh, ja. liksom ja. Mina favoritkristna det är ändå mormonerna. Ja. För att Jesus hade varit i USA. Ja. Va vad gjorde han där? Hängde med indianer? Ja, antagligen. Ja. Jag tycker han är... Skoj. Ja, de har hitt de har skoj. Han, Mor hitt han ja. hittade ju boken där också. Ja. Ja. Så så. Han hittade ja. en egen bok. Det var en ängel som vi samarbetade var, var. Man fick inte gräva upp den på typ 20 år. Nej. 20 år och sen grävde han upp den. Och då var den full med saker. Ja, då jag, skulle, med saker. jag skulle bli väldigt misstänksam på den killen, ja. Mm. Som typ, ja men jag ska sätta mig och skriva om nummer i 20 år förresten eh, Jo, och sen fick jag inte gräva upp en annan bok på den tiden Precis, och lika vad heter det, den här ängen då ja. Han kan ju ha gått, det kanske inte var en ängel Det kanske var en, någon annan som bara, hej du ligger en bok här borta Det var hämta om 30 år ja. Men så jag skriver den Ja, Person, annars, är annars är jag, jag tror jag vi är lite olika där för jag är ju en sån människa som jag tycker är ganska häftigt med folk som har en tro mm. jag, jag, jag skulle ju vilja ha en tro men jag har ju inte det mm. jag har ju väldigt svårt för det här med religion och gud och sånt för jag tänker att om gud finns så skulle inte jag hamna i himlen är jag det jag gjort. Jag känner mig inte värdig. Nej, så att säga. Det är jag. Gör. Du gör det. Ja, men jag tror inte att han finns för det. Nej. Så vi har väldigt olika insikter. Men som mm. sagt, jag har väldigt stor respekt för de som har en egen tro. faktiskt Jag tycker det är ganska häftigt. Jag ska inte nämna vad jag har för Nej. åsikter om folk som har tro. Det behöver vi inte ta. Här det. Nej, inte. det ska däremot spela musik efter reklam som kommer nu. Och efter reklamen kommer ni för höra vad då kallar eh uh, Har vi bestämt det? Ja, det har vi bestämt. Äh, du... Ja, The Kinks Precis. Med Lola. Jajamän. Det handlar om en kille som träffar en tjej men han, Ja, det händer något speciellt. Lyssna noga på texten. Ja, nu kommer Erik Lam. Här kommer kort information från Svenska kyrkan, Ljusdal Ramsjöförsamling. I ljusstads kyrka söndagen den 17 andra klockan 9.30 Ljusdals kyrkokör och söndagen den 17 andra klockan 11 gudstjänst I församlingsgården Ljusdal söndagen den 17 andra klockan 16 söndagsmys med afternoon och musikkryss. Tisdagen den 19:e andra klockan 13.30 musikkafé i Sankt Olofs kapell onsdagen den 20:e klockan 8 Morgonmässa. i signalen ny utställare ställer ut sina akvareller till och med den 14 mars venissage lördag den 16 februari mellan 12 och 15 .00. varmt välkomna Hej, det här är Jenny på Citygym i Ett komplett gym- och motionscenter Mitt i ljusstall. Nytt, fräscht och trivsamt Maskiner från Nordic Gym Fria vikter Och gruppträning med spinning, box och powerpass Vi har café med kosttillskott Massagestolar, solarium, bastu Och massor av skön musik Generösa uppettider 04.30 Till 23.30 Och lekrum för de minsta Välkommen till Citygym, träning för alla Hej vilägare! Har kommunen bytt ut din vattenmätare? Då kanske du behöver en ny konsol. Ljusnadsrör är din lokala fackhandel för värme, vatten och sanitet. Med värmepumpar, vattenkonsoler och vitvaror. Ring så får du veta mer till ljusnansrör på 203 71. Drömhus, garage med gott om plats, nya kök, härliga verandor eller lokaler som företag kan växa i. Gienbyg, Bygg, byggföretaget med lång tradition, stort kunnande och brett nätverk för verkliga dina byggprojekt. Gienbyg.se. På min arbetsplats var inte hälsan direkt i centrum. Gärna godfika på rasterna, rätt dålig koll på arbetsmiljöarbetet, motionen och humöret var väl sådär. Men så blev vi kund hos Preserva. Företagshälsovården i Ljusdal. Vi fick hjälp utifrån våra behov med hälsobedömningar och utbildningar och nu är det en framgångsfaktor att alla mår bra på jobbet. Läs mer på preserva.se. Du med. Nu finns ett enkelt och roligt sätt att röra på sig i vinter. Friluftsfrämjandet tar slalonskola i klassiska Kaival. Duktiga ledare tar hand om ung som gammal på skidor eller snowboard. För fem träffar betalar du som medlem bara 200 kronor och får rabatt på liftkortet. Start den 9 februari. Anmäl till Margit på 0730 570 174. 0730 570 174. Välkommen. Önska friluftsfrämjandet Ljusdal. Frihetsliv åt alla. Du lyssnar på Radio Ljusdal. in also where you drink champagne and it tastes just like cherry cola c-o-l-a cola she walked up to me and she asked me to dance i asked her her name and in a dark brown voice she said lola l-o-l-a -L lola Boys for girls It's a mixed up, muddled up, shook up Oh, it's up my all la, la, la kinks där med låten som heter låla låla eh, Jag tänkte på, du såg det här med den här metiorden som hade varit mm. på väg och det hade kraschat ner i Uralbergen. Ja. Jag är äntligen kommit på hur vi ska bli rika Oskar. Jag åker dit. Ja, och plocka ja. sten. För tydligen ska man kunna sälja dem för jättemycket pengar. Ja, det ska man kunna göra, Det stod det va? Ja, men hur, hur, hur vet man liksom att det är rätt? Ja, ja, det är ju det som är frågan. Ja. Jag skulle ju inte ha någon aning. Alltså, jag, när jag samlade... Vet, så här, barn samlade ju på stenar när man är små. Liksom. Ja. Jag samlade på vanliga grå sten. Ja, det gjorde jag. jag tog alla fula. Min bror tog alla fina, så jag tog alla fula. Ja. I motreaktion. Jag hade mycket stenar, men han hade få fina. Ja, men precis. Men den som har mest vinner ja. ja, det tycker jag också. Det, ja. det, jag, han gick på kvalitet och kvantitet. Ja. Men, men är det inte någon sån här typ... Superhelte som träffar på en sån där meteorit och får superkrafter? Eh, det vet jag inte. Jag vet ju att Stålmannen fick ju för att, men han kom ju från en annan solsystem. Ja, precis. Och det är han... Men det var kryptonit med där då. Va? På... Kryptonit var ju på hans jord. Ja. Och det är därför han inte tål det. Okay. För att det är för, på hans jämn så var han ju inte Stålmannen. Ja, men är det inte det som kommer i meteoriter? Nej, men det finns lite på jorden. Okej. Okay. Ja du kommer med. med okay. det, den, jag har haft väldigt internet. lite kontakt med stålmannen. Liksom. Jag har läst serietidningarna. Jag kollade ju på en här, vet han, Lewis Clark, Clark. Clark heta neva, uh -huh. med han. Som, Reeves. Nej inte Reeves. Han var ju stålmann i filmen. Uh -huh. Det var en annan kille. Han som sen hade den här Ripley's Believe It or Not. Uh -huh. Om ni såg mitt ansiktsuttryck, det är ja. lite jag förstod av vad Oskar sa. Ja, eh, i alla fall, vid, om ungefär tio minuter kommer vi att sända din intervju, Kalle. Ja, mm. då hoppas vi att ni är på, på, på hugget och ja. är intresserade av det. med. Precis. Mm. Eh, sen är det också så att ehm, jag ska spela en låt nu som är en av de få låtar som handlar om Oscar. Mm. Och den här heter Murdering Oskar, alltså Mörda Oskar. Och kommer från ett album som heter Murdering Oscar and Other Love Songs. Alltså Mörda Oscar och andra kärlekssånger. Vem är det som har gjort den? Det är Pat Patterson Hood som har gjort den. Okej. Okay. Och jag tänkte bara läsa lite snabbt där ur, lite vad han handlar alltså texten. För att det kan vara lite svårt att höra. Det börjar med i alla fall att I killed Oscar, shot him in the head- put the gun in his mouth, watch his brain fly out. Det börjar bra liksom. Hur är det en kärlek liksom? Ja no, I don't need forgiveness for my sins. I don't need redemption for my sins. Got the satisfaction of a job well done with my own bare hands. Och så sjunger han I killed Oscar now I'm happy, happy, happy. Så det är en låt som handlar om Oscar. Jag hoppas att det inte handlar om mig för det är väldigt tråkigt. Men vi kör den. Om då kan det kalla. Absolut. Absolut. Mm. Murdering Oscar, där med Patterson Hood. Ja. ja. Eh, det finns en låt till som jag hittade som handlar om Oscar. Och det är en här Oscar är dum i huvudet med eh, Gud i brallan. Det går bra för dig. Ja, det gör jag det. Fast... Alltså, nästa vecka så ska vi i alla fall spela Ka Kalle Fågel. Ja, det ska vi. Ja. Fast, alltså, det är, det är som. En, liksom, dina låtar det låter så att ah, du är dum i huvudet och de vill döda dig. Ja. Men ge det med så att typ, Kalle är ju ett namn man verkligen gör. Kul. Ro, alltså man skämtar dem överallt. Ja. I Danmark kalle är det Knälle, nej, nej. i Norge ja. är det också någon sån här Kalle-ploppa i Sverige. Det är kalle Stropp och ja. Kalle Anka och Kalles Kaviar och Kalle Balle. Du är lite lik kalle. Kalles Kaviar. Nej, har jag hört den förut tror jag? Har du det? Ja, tusen gånger. <laughs> miljoner gånger. Jag har inte tänkt på det förrän nu faktiskt. Jaha, okay. nej, okej. Helt seriöst har jag inte det. Nej. Vet du vem Jonas Jonsson Brunk var? Jag känner igen du. Han föddes 1600 i Norra Junga i Småland. Ringe någon klockan? Nej. Han slog sig sen ner i Amerika. Är ja, Köpt... han som typ grundar Chicago eller något sånt? Där. Nej, men nära. han köpte en bit land av indianerna. Och ja! Bronx. Bronx, precis. Bronxland. Bronxland, precis. Ja. det är därför det heter The Bronx på grund av att det var The Bronxland. Mm, precis. Så. så det är lite intressant. Ja, det finns ju också en stad i vad det, Minnesota eller Delaware eller något som heter Karlstad. Ja, det finns i Stockholm, men det finns lite allt möjligt faktiskt. Mm. Men det är ganska intressant ändå. Bronx är ganska stort om man säger så. Ja, det är känt. Det är känt, det är väldigt känt. Uh, Björks hade du kunnat hitta. The Björks, the Björks, the Louvre Grand. hade inte funkat lika bra kanske. Nej. Det är ingen som vill vinna dig idag Kalle. Nej det är väl som vanligt då. Ja eller ja. Men vill ni att Kalle ska komma och städa ett rum hos er, så skicka ett mail till Lord at gmail.com och gissa på hur många mål Kalle gjorde mellan 2000 och 2007 när han spelade fotboll. Han spelade mestadels ytterpack Mm. Jag kan också avsluta att jag spelade i och Korskrogens IK en liten sväng. Spelade du i Korskrogen då? Ja, typ, jag tror att jag spelade två matcher för Korskrogen. Och sen ja. spelar jag även i Danmark och jag räknar med mål som också. Skolfotboll. Ja, du ser. det. Mm. Mm. Um, och det är som förra veckan att närmast vinner. Närmast vinner, precis. Och förra veckan då var ju Joel spot on med eh, svaret. Ja. Mm. Det var ganska... Bra av honom, tycker jag. Ja, bra jobb eh, Det är alltså nu fem minuter kvart tills vi ska köra intervjun också. Mm. Men jag tänkte på. Eh, nu alltså kommer det ju bli eh, närmare våren här i ja. eh, Hur känns det? Jo, det känns väl rätt bra faktiskt att det ska bli vår. Det gör det. Ja, det har varit en lång, kall mörk vinter. Ja, det har varit ganska små kyler till och från faktiskt. Ja, det ska bli skönt att kunna, jag tycker inte om att ha så ytterjacka. Nej. Det ska bli skönt att bara kunna hoppa i skorna och gå ut liksom. Ja, hoppa hoppa, du tar ju ett tag Ja, men det går ju fortare om jag har ett par låg skor än om jag har ett par kängor. Ja, det gör det. Och sen, också liksom Fast här. sen brukar du ha Converse också så tar det lika lång tid mm, Ja, ja, ja. Men det är i alla fall det är, det är skönt att ska, och det skulle skönt att kunna gå ut och gå och, och promenera bara lite så ja. på och kunna vara utomhus utan att behöva ha på sig ett tältläger ja, men av kläder tycker jag det, det kan bli lite Och Oscar är ju för övrigt ett hat mot långkalsonger kan jag Ja, kan ja det är, jag hatar långkalsonger Jag tycker det är jävla en Men mm. Medan jag har långkalsonger från September till maj ungefär mm, Nej, jag har aldrig förstått mig på det här med långkalsonger Det är och jobbigt och nej Jo, jo jag tycker det är jättenajs ja, Varmt och gött nej. Hellre långkalsonger en täckbyxor eh, Heller ingenting Alltså, hellre bara på många byxor <laughs> ja, men då fryser ju Nej Uh -huh. Man har väl håret på benen? Ja, men inte så mycket hårdare inte ens du, Oskar. Nej, nästan. Det mm. ser ut som en varg. Eh, ut som en varg. Vi ska köra en låt. Mm. Eh, och det är du som har valt den. Mm. Fast du inte vet inte vilken låt du har valt mm. nu. Men det är Beastie Boys låten du har valt. Ja, med. Sabotage. Det är en special request till Simon. Är det? Ja. Då kör vi Beastie Boys med Sabotage. Och glöm inte, lordkelvinradio gmailcom och hur många mål gjorde Kalle i fotbollen mellan 2000 och 2007? Kalle. Ja, jag tyckte det var ett litet outro där som Ja men det ut. kan man eh, ta upp ja, faktiskt. Det är Oscar som har kontrollen så alltså jag blir lite rädd ibland. Mm. Uh, det var alltså Sabotage med, med, av Beastie Boys. Uh, och vi diskuterar här medan låten spelar att introt låter ju faktiskt som intro till livet är en fest av nationalteatern Skulle jag ska på introt bara lite ja. grann så får vi höra där då. Det är intro till Beastie Boys alltså? Ja. Okej. Okay. Ja, det är påminner faktiskt det är jag tycker det är. om det. Ja. De mm. kanske har samplat eh, eh, Nationalteatern. Ja, men vad bra. Eh. <laughs> ja, men vad bra. <laughs> ja, men det är väl jättebra om <laughs> du gör det. <laughs> jag är lite säker. Ja. Vi ska spela din intervju nu, Kalle. Och innan vi gör det ska vi också berätta att jag ber om vi ber om ursäkt för den dåliga ljudkvaliteten. Men det är ju så när man pratar långdistans telefonsamtal. Ja, precis. Och vem är det du har träffat? Det är eh, kanske den kändaste människan från Sverige just nu. ja och han heter, han. Jag inte ihåg så lite här. Han han bor i Paris. Han bor i Paris ju han. Ja. Han är väldigt känslig. Han är från Malmö. Ja. Han är en centimeter kortare än mig. Ja. <laughs> ja. Och han han har tidigare spelat i Milan, Barcelona, Juventus, Inter. Ajax och Malmö FF och FC Balkan Ja, nu måste du berätta för nu blir jag nyfiken Ja, det är Slatan Ibrahimovic jag har intervjuat här Precis, och var... kanske den största intervjun vi någonsin har, har sendt här från Radio Ljusdal Kan vara, och du har pratat om hans connection till Ljusdal Ja, va? precis, vi har hört att han ska flytta ihop med, med en, en kille här från Ljusdal faktiskt Ja, som, um, som ja, vi känner faktiskt vi känner. Så vi tar, vi tar och lyssnar på detta så ja. får vi höra vad Slatan hade att säga Först måste jag fråga dig. Du har blivit rumskamraten Niklas Berqvist. Hur är han? Ja, yeah, han är snäll som fan. Kan ni ha ett normalt liv? Vi försöker leva så normalt som möjligt. I med det är det livet vi vill. Vi vill välja. Kan du förtydliga hur du menar där? Helst inte. Okej, okay, vi lämnar det. Jag ser att du har snus in. Berätta mer om det. Jo, det är andra gången nu. Så det känns stort, absolut. Okej, okay. hur ser resten av veckan ut då? Eh... Nej, bara koppla av villa och hoppas vi får ett fint värde. Okej, okay, jag vet att du har brott om det här planen, men tack för att du tog dig tid. Tack. Ja, som... Kanske hörde det där så, så stod vi alltså på flygplatsen när det här spelades in och det blåste ganska mycket. Där, så därför blev det de här små störningarna i mikrofonen. Ja, men det var en väldigt fin intervju måste jag säga. Ja. Ja, du fick ju fram, det var djup journalistik. Det jag ja, verkligen. Ja. Det alltså breaking news, från Ibrahimovic har börjat snusa. Ja, det är det största. Ja, och ja. han ska flytta ihop med Niklas Bergqvist. Det är det andra stora. Som de ska hem. försöka leva ett så normalt liv som möjligt enligt ja, jag, tyckte, jag tyckte att han var, väldigt han var väldigt trevlig mot det där. Det ja, han var... Han var han, han fick nog respekt. Ja. Han kände att vi var på samma nivå. Eftersom du är en sån längre. Ja, och eftersom jag också har spelat fotboll. Ja Precis, och gjort mål. Ja. Hur många mål har Kalle gjort? Om du kan svara på det så har du chans att vinna att Kalle kommer hem och städar hos dig. Jag kommer inte ta med slattan. Du, nej, det gör du ju såklart inte. Han är ju upptagen. Ja. Men eh, ni kan göra så att eh, ni får gissa uh, den som är närmast vinner. Mm. Eh, och eh, ni skickat ett mejl till gmail.com. Hur många mål gjorde Kalle Björk, mellan 2000 och 2007. Nu ska vi spela lite Frank Zappa med Cosmic Debris. The mystery man came over and he said I'm out of sight. He said for a nominal service charge I could reach Nirvana tonight. If I was ready, willing regular fee. He would drop all the rest of his pressing affairs and devote his attention to me. But I said, look here brother, who you jiving with that cosmic debris? Now who you jiving with? mystery robe and he whipped out a shaving kit. Now I thought it was a razor and a can of foaming goo, but he told me right then when the top popped open there was nothing his box won't do but the oil of Aphrodite and the dust of the grand wazoo. He said you might not believe this little fellow, but it'll cure your asthma too, and I said of meat has just gone up and your old lady has just gone down Now is that a real poncho or is that a serious poncho? Don't you know you can make more money as a butcher so don't you waste your time on me Frank Zappa där med Cosmic Debris, Med du du det. Ja, får jag bara säga en sak om mm. Frank här. Var det du som bytte kanal? Nej, men Frank Zappa. <laughs> Jättekul. <laughs> vi har fått en tävlande va? Ja, vi har fått två till och med. Oj! Ja, vi har ju eh, Niklas Bergqvist har skrivit in. Ja, då kanske har chansen att städa hos även Anton Zetterqvist har skrivit in. Okej, okay. vi får se hur det går. Eh, jo, jag tänkte på det att, eh, eh, Kalle, mm. jag ska läsa upp eh, fem stycken dödsstraff för dig. Ja. Och vilket skulle du välja okay. av de här? <laughs> du är svårt skadad i huvudet. Ja, men det är en, det är en alltså, så här, fråga vad man tänker. Jag skulle att Jag har att välja mellan stening, mm. korsfästelse, ja. halsugning, elektriska stolen ja. Ja. Och rådbråkning Vad är rådbråkning då? Ja, men det är det här, vet man, de knäcker lämmarna på när Och hänger upp en i ett djur Och så får man liksom dö där uppe Sakta men säkert uh... Och du får gärna motivera, motivera varför också Jag tror nog nästan jag skulle välja korsfästning Korsfästning? Ja för det känns väldigt martyraktigt men det tar ju väldigt lång tid alltså. Ja, men alltså elektriska stolen kanske skulle vara skönast för att suga snabbast. Men halsugning, ja. Jo, men det känns... Jag vill ha mitt huvud kvar. Jag... Vill, alltså, du vill inte bli kremerad? Nej, jag vill ha ett snyggt lik. Ja, okej. Okay. Det är viktigt Men hur sny... är viktigt för Får jag fråga, hur snygg är den liksom när... ja. Du har liksom stått där uppe ett tag, och blivit bränd av solen och gått ner 20 kilo vikt. Och... Ja, det var väl ultimater. Det det ju alla vill. Beach 2013, oh, nu kommer jag på en rolig skämt. Ja. Sina den karita. Men du är ju börjat måla. Nej, jag har inte börjat, men Jag har du ska köpt, köpt penslar och färg och duk. Ja. ja, vi kommer att låta ut den av dina tavler, Ja, det kommer vi. Ja. Den kommer att bli värd ingenting, antagligen. Men ändå. Mm. Mm. Eh, så, ja, du skriver där korsfästelse. Jag hade nog valt halssogningar. Men du ska kremeras. Ja, jag, jag tror jag vill det, faktiskt. Ja. Men frågan är, eh, jag kommer ihåg ett Seinfeld-avsnitt, så vet jag att eh, Elaine, hon kvinnliga karaktären, mm. diskuterar just där med med... Eh, dödsstraff. Ja. Och hon har också, hon har ju bestämt karaktären i Seinfeld hon har ju bestämt olika maträtt hon ska äta beroende på vilken dödsstraff hon får liksom. Som sista måltid. Ja men precis beroende på dödsstraffet liksom. Om det är någonting som går fort då kanske hon kan äta något mer robust eller om det är någonting som utas alltså, förstår du? Ja. ja. Och det kan ju också vara en sak. Skulle du vi vilja äta som sista måltid? Mm. Oj. Tänk att du får välja typ en förrätt, en varmrätt och en efterrätt Ja men då hade vi börjat med en trevlig toast-skag <laughs> Den mest klassiska förrätten i Sverige ja, nej, jag hade nog velat ha haft en soppa En soppa En god soppa, typ mm. en potatissoppa mm. Av min lilla syster Eller ett soppa Ett soppa, ett soppa. Det mm. Sen i huvudet så hade vi haft någon fet äh, oxfiljebit Alltså då mm. snackar vi tusen gram eller någonting Ja Uh, för liksom då har inget att förlora på att det gör jag ju inget att man får paltkoma om man säger så. <laughs> och så ska vi ha redit med med ja, du vet sådana rotsukts rotsukts rotfrukts rör rotfru rostade rotfrukter ja, jag brukar jag ha ja. Och så typ 12 olika såser, för jag gillar, gillar såser ja. ja. Mycket sås, och då ska det också vara Det ska vara mycket, mycket mat ja. Till det här så ska jag dricka Coca-Cola och, och Pilsner, ja. alltså inte blandat Men både och, ja. eh, och Jag ska även, ha, ska även få en sup till soppan mm. eh, Tänkte jag eh, Och sen till efterrätt Så vill jag nog ha någon, någon Chokladtårta Uh -huh. Med glass och, och då vill jag också ha ett glas cherry Inte, till till inte cherry. punch då tilläggt Nej jag som gillar, jag, jag gillar jag inte punch okay, Jag kan okay. ta en vanlig O.P. Andersson ja. För gamla tider ja. Du då? Eh, jag hade ju tagit eh, den här. Eh, vad var det? Det var kräftsoppan eh, vi fick, jag och Magnus, när vi var på Orebaden på konferens okay. Som var så god så jag höll på att dö. Eh, även Magnus, alltså vi, vi tänker på den fortfarande ett halvår sedan nu. Alltså, den, den var så god. Så jag hade tagit den inte förrätt och den hade jag, jag vet inte, jag hade nog inte filad haft någonting direkt ut riktigt utan jag skulle bara vilja njuta av den som nä. Mm. Sen till eh, varmrätt då så skulle jag vilja ha fläskpotatis och löksås som är absolut bäst. Där jag tror Jag äter. trodde fläskpotatis var det en sak. Nej, fläskpotatis och löksås. Ja. Och då en stor kall öl till det, mm. såklart. Och sen till efterrätt så skulle jag... Alltså det är en panakotta jag skulle vilja ha. Ja, det och så ett stort glas rött vin. Ja. Det vore en fin sån här gest från fängelset. Ja, exakt. <laughs> får man inte dricka alkohol, det kanske man inte får. Jag vet inte. Det känns som att det, jag vet inte. Lungarna när mm. mm. det lite alltså kanske. Det är liksom sådana. Ni som få... lyssnar. Vad skulle ni vilja ha som sista måltid? Mm. Skriv gärna på Twitter. Mm. Eh, Lord Kelvin i RADIO. Är det en en, alltså en pergrute med fläskar, det ser ut fint också. Ja, det är nästan samma sak ju ja, som resten ah. alltså, ja, ah. till. Den här legendariska pergruten. Mm, det är gott. GELL eh, oh, är jättemycket nu. Ja, men nu har du ju valt här. Ja, nu har alltså, jag, jag valt. Men det är det vanligaste är nog ändå hamburgare i USA. Ja, mm. och, och friterad och kyckling också. vanligt också. Ja. Men det är mycket man... snabbmat. Ja, men de har dragit in nu lite grann också. På Texas det var det, ja. va? för det var någon som hade valt jättemycket mat sen och de inte rört det. Ja, och då ska alla andra straffas. Det är, just mm. det är kollektiv bestraffning. Och det är olagligt i svenska skolan. Ja. Mm. Ehm, ja, vi har fått en ny följare på Twitter. Va? Ja. Spännande. Ja. Då har vi vad? 12. Jag tror <laughs> det. går framåt. <laughs> ja, vi, vi, våra planer på att ta över världen. Men <laughs> exakt, men säkert. För varje dag. Ja. Nej, men det är intressant just det. Alltså hur man skulle, alltså det här med dödsstraff över, överhuvudtaget just där, och just där en sista måltid och, och det, är li, det är lite konstigt ändå att man tar bort det eftersom, jag menar att hur illa man än har betett sig var vad man än sitter för om man nu ska dö, vilket jag inte tycker man ska göra jag tycker, jag är emot dödsstraff men ja. eh, jag tycker inte man ska ja, göra det helt enkelt då är ju ändå min fråga, alltså kan man inte förtjäna att få en sista måltid? Det tycker jag jag tycker också det faktiskt, men någon måltid måste ju vara den sista, ja Ja det blir ju hur den är, men alltså när man ändå vet att man ska dö, det är ju väldigt få som, alltså annars som man sitter i fängelse så vet man att man kommer ut överlag liksom. Jo precis. Så att ja, jag tänkte köra reklam men den gick tydligen inte att ladda, Nej. Mm. det verkar vara något fel på dem. Vad jobbigt. Mm. Det blev bara jättefel. Mm. Tekniska problem. Tekniska problem. Den går inte alls. Nu vet jag att jag ska lägga in någonting annat då för att se om det går att ladda saker överhuvudtaget. Eller om systemet har gått ner. Nu ja, ska vi prata på här så länge. Då. Ja, men vad var det? Vi, vi skulle ju ladda den där låten som du ville ha. Mm. Vilken var det nu då? Vi skulle lyssna på. No that var det, va? Ja, precis. Med... Ja, den går laddar. Jag är ledsen, alltså. Jag ber om ursäkt, men vi kan tyvärr inte spela de två sista reklamsknutten i dagens program. Eftersom det inte går. Nej, Nej. Men då kör vi Most Def och Talib Koeli med No that istället. Precis. Och som sagt, skriv gärna. Vad skulle ni vilja ha som sista måltid? Så kan vi läsa upp det i radion. Eh, Mostef och, vad sa du att nätet. Talib Koeli. Med No that. Yes. Pa, pa, pa, pa. I strike the empire back. I strike the empire back. Fuck the, Fuck the empire, empire. High flying like the Millennium Falcon. Pilot to my hand solo. I never roll for dolo. Front of no means a no no. Understand? Doing this for my fan What makes sense Add it up to my daddy I'll be a rich man You never know When your fake gon' Go switch Can't get today's Solid ground Out of yesterday's Quicksand I was a young boy Who about Being a big man On small loose Leaf sheets As I sketched The big plan. Gotta handle Business properly Who's to my economy Store it up again. Some water from property Yesterday was not for me But nowadays it's for me The streets is watching me I watch back, that's the policy Move along my odyssey Like blood through the artery Navigate the treacherous And make it seem effortless It's those who make the exodus Seeking the North Picking From beating and hog-eating From punishment all season From hands cracked and bleeding Cotton thorns in your palms It's for y'all that sketch these songs And it goes Gaze of a walk through the valley of the shadow I've been no man because faith is the arrow To to block network. narrow, we can blow with the ammo man, we'll man, What up, what up? Let's make, make it happen. Me. I burn through your argument with action. My eyes it stay it fast. This it. is tomorrow good. looking for a brighter day. When you're on the y'all, right away. it out from It's It's east, west, west, south to northern, to California, north. from the coldest, to the warmest, to the borders, Yeah, we got love in the place. Shout out to all the queens, getting all out. In scenes, make it happen, do your thing, understand <laughs> seeing the atmosphere, yeah, so controller. up. We're on the frontier like a buffalo soldier. I follow the code of honor like a real, real man, gonna. Never disrespect my yeah. women, cause I love I, my mama. Yeah. These cats be giving us praise, uh, but it ain't that accurate. I give it up to God. All that love and attachment get scary. Well prepared with the shears when they get hairy. Like how these niggas are looking like some fairies. and singing like an airy to the beat. And anybody who will listen to them clearly, y'all don't hear me, though. Even when I'm coming through in stereo, stereo, stereo, stereo, stereo, stereo, stereo. You make a every real yeah. what I represent properly. Yo, why you starting me? Stop. I take that shit straight to the artery. Intellectual property, I got the title and the deed. I paid for it uh, with the tears and sweat. and what I, I believe. Those seeds imitate the way we walk, the way we talk. You can't spit lyrical Spread your thought, plus your flow a little bit off. off You come across soft, back in the days Niggas like that on stage, got tossed mm -hmm. off If mm -hmm. you crossed off the guest list mm -hmm. uh -huh. It's like you gotta be disrespected and thrown out the exit mm -hmm. to, to get the, get the message. message Sometimes mm -hmm. to sunshine gets snatched like a necklace mm -hmm. uh -huh. When you get too drunk on power and your drive get reckless mm -hmm. Check it, mm -hmm. and see in my face after I slug you, then I hug mm -hmm. you If I got it dead, you know it's only cause, cause I love you West, south to northern, from the richest, to the poorest To the elders, in their coffins, living native, dying uh -huh. foreign I understand, I Shout out from up to the black sky Whether you colder than December or hotter than July Until we complete this, keep this fly It's so much to life for you Just stay black, stay black, stay black, stay black, stay black, stay black, stay black, stay black, stay black Stay black, stay black som alltså Ostef och Tadeby Koele vi hörde där med Know That. Know That. Eh, och sen låter jag få spåkassettband av min pappa. Oj. Eh, Jonas Nordström ja. har skrivit till oss och sagt vad han skulle ha som sista måltid. Och det var? Kort och koncist struvade makaroner och hela kurv. Ja, det är inte dumt det heller. Men struvade eller? makaroner är... Ja, med alltså. mycket muskott. Ja, mm. oh, och mycket ketchup. Oh, Mormor var så fin. Och tänkte, men det är lite svårt om man sitter i USA kanske för får dit fälla kärmen. Medo. Det kan vara lite dyrt. Ja. Och, och i Sverige har vi inte dött ja, Men det är bra. Jag tyckte det var ett fint, eh, fint val. Ja, man får välja sen. vad man vill. Det får man faktiskt mm. göra. Jag skulle ju ta upp någonting. Ett glas mjölk till det kanske. Ja. Det bra. Varför jag skulle ta upp? Ja. Jag kommer inte ihåg nu. Det var det, någonting... Fick du någon ordning på på Nej, reklamen. Nej, reklamen funkar inte. Jag har försökt ladda på ett annat sätt men den vill inte. Vi får kontakta jo. en tekniskt ansvarig. Jag har ju fixat, fixat en sån här app till min telefon mm. en så här avslappningsapp. Jaha. mindfulness man ska, man, eller? Nej, vet bara att man kan liksom, vet du, ibland när man har svårt att slappna av så kan man ha, slå på ett ljud som är lugnande. En mm, valsång eller? Nej, man, man kan välja, så du kan välja, du kan ställa in och så spela den alla de ljud du vill, då, Så du kan ju bestämma hur du vill ha det okay. och det finns ju såna typ klassisk sång och det finns ju katter som spinner och det finns regn på tak och såna saker men sen så finns det en sak som jag tycker är väldigt konstig. Det var en dammsugare. Ja, det, alltså det kan man inte slappna av av överhuvudtaget. Det måste vara världens jobbigaste ljud någonsin. Alltså, ja. det, det döner och det låter illa. Ja, jag funderar på om det enda som jag kan tänka mig avslappnande med är att man tänker om det finns någon mer i närheten. Men varför är det så avslappnande? Ja. Nej, själv... är det här dammsuger. Yeah. <laughs> Jättenät. Känns själva ljudet i sig är ju inte dugg avslappnande. Nej, inte alls. Vad tycker du är skönt då? Alltså, jag ser... gillar ju regn. Ja. Regn på plåttak, det är ju klassiker. Oscar tycker jag också är mysigt. Nej, det tycker jag är avslappnande. Jag, jag tycker liksom att det blir så här det blir en paus. Alltså att allt avstannar då. Ja. Alltså det blir en det blir en paus från allt och allt stängs av, all elektricitet. Det blir lugnt och alla måste Hållas inne och det, det, blir, det blir som en paus Från all stress på något vis, tycker jag Ja, precis Faktiskt um... och sen alltså Jag är också så att jag gillar ju väldigt mycket ja. Du kanske kommer ihåg förut För några somrar sedan När vi umgicks mycket att jag brukar vara ute och gå På nätterna mm. och kring klockan fyra Klockan fem ja. Det har jag också gjort när jag bott i, i, i större städer Och det är väldigt skönt när det är tyst Och man ser Det blir som en kuliss nästan att man ser staden eller platsen vakna och det tycker jag är väldigt skönt och lugnt ja. och liksom man ser allt utan människorna och man är helt ensam jag hade försökt när jag bodde i Solna leta upp kolla om det fanns någon så här för det var massor massa uteliggare som hängde där jag bodde så jag försökte leta rätt på dem ja. så tänkte jag prata med dem och så där, men jag fick inte ta jag hittar dem inte Nej. jag gissat att de hängde på ett berg där men så jag gick upp på det berry berry det var en kulle med lite sten på ja. men, men de var inte där vi har fått en till som har svarat på tävlingen på inte nu är det spännande ja. hela vägen från Stockholm ja så ja det är dyrt för dig där kan det här då åka <laughs> staden Stockholm ja. eh, David Andersson Okej okay. ja, ja, Han har ju skrivit också att um, Skulle han vinna nu ja. Så vill han skänka sin städning Till Niklas ja. Det kanske som, är bra som, för Niklas har ju försökt gjort en dag Och slagit axeln nu led ja, i backen Ja precis, jag tyckte det var ganska fint om han. Men vi får se om han vinner Det får vi se när vi börjar hoppas Vi kör den här tävlingen till kvart i tänkte jag idag ja. Eftersom vi inte har några reklam nu så kan vi köra den då mm, precis. Ehm, Ja Ja um, Mm, ja precis uteligga där också ja. mm, men jag fick inte tagit, så det tag i. Det tycker jag är lugnt och skönt. Ja. Eller inte uteligga men alltså det här med när det är tyst och folk inte finns. Ja. Vad tycker du är skönt? Alltså det är så svårt det där, men ja, det, det men det är inte så men det bästa jag vet det är när man vaknar typ jag ska säga man vaknar av att solen sticker inom fönstret liksom, och man vaknar av att det är varmt i ansiktet. Det är det värsta jag vet. Jag tycker det är hemskt. Ja. Jag tycker det kan vara jätteskönt ibland. Liksom, man vaknar upp så här. Och, och, och, och speciellt och, ja, Vill man sova mer då kan man bara dra igen. Och, liksom. Men bara en fin uppvaknande det är inte någon larmklocka som är rent. Ja, jo, det är så. Det, det, Men det är skönt, att det tycker jag också att vakna av sig själv. Ja, men det gör du ju inte. Gör jag inte. Jag. jag tycker du sover jämnt. Ja i och för sig, men... När jag och Kalle började umgås Då hade vi en ganska konstig period På ungefär 2-3 månader när mm. vi umgick Så att Kalle kom hem till mig Och sen så sov han i 5 timmar mm. jag var vaken Och sen när han gick upp Då sov jag Så att vi umgicks aldrig Utan vi turades bara om att sova i stort sett ja. I två månaders tid Sen åt vi och sen sov vi Ja Jag kommer ihåg en dag Då sov vi totalt 16 timmar var på ett Nej vi sov 18 timmar var på ett dygn ja, då var vi trött Ja, ja. Det Så kan det vara i livet ibland. Vi ska spela en låt. Och det är ju dags för The Country. Yes. Ja, och, och det här blir av Hank Williams Jr. Eller Hank Williams den andra. För det finns ju tre stycken. Farfar, pappa och son. Eller, de är ju tre generationer då. Mm. Och vi ska lyssna på A Country Boy Can Survive. The preacher man says it's the end of time And the Mississippi River, she's a gold dry. The interest is up and the stock market's down And you're only getting mugged if you go downtown I live back in the woods, you see My woman and the kids and the dogs and me mm -hmm. I got a shotgun, a rifle, and a four-wheel drive, and a country boy can survive. Country folks can survive. I can plow a field all day long. I can catch catfish from dusk till dawn. We we'll make our own whiskey and our own smoke too. Ain't Many things these old boys can do. But we grow good old tomatoes and homemade wine, and country boy can survive. Country folks can survive because. From the West Virginia coal mines And the Rocky Mountains And the western sky And we can skin a buck We can run a trot line And a country boy can survive Country folks can survive I had a good friend in New York City. He never called me by my name, just Hillbilly. My grandpa taught me how to live off the land, and his taught him to be a businessman. He used to send me pictures of the Broadway nights, and I'd send him some homemade wine. But he was killed by a man with a switchblade knife For $43 my friend lost his life I'd love to spit some beach nut in that dude's eyes And shoot him with my old .45 Cause a country boy can survive Country folks can survive California, and South Alabama, and little towns all around this land. We can skin a buck, and run a trot line, and a country boy can survive. Country folks can survive. Hank Williams Jr. med uh, Country Boy Can Survive här på Lord Kelvin. Han är inte heller alltid det. Yeah. Ja. Uh, du har förväntat mig ditt ämne. Vad? Du förväntar mig det du vill prata om. Oh. För jag springer före. För jag hittade här lite kända Last Meals när vi oh. var inne på det. Ja. Oh. Sista mm. eh, Jag kommer inte läsa upp exakt vad de var eh, dömda för. Men eh, det är ungefär. Hon var en eh, Velma Barfield som dömdes för mord då, på sin pojkvän. Oh. Vet du om vi lade som sista måltid? Nej. En skål med cheese doodles och coca cola Ja men det kan jag ändå förstå ja. Jag kan köpa den ja. Här är också en som dömde förmod Teresa, Teresa Lu Lewis jag kan jag inte prata uh -huh. Och hon ville ha två Fried chicken breasts Alltså friterad kyckling mm. eh, Smörstekta eller smörkokade eh, Ärtor mm. Och eh, German chocolate cake och en Dr. pepper. Ja, vad hon ville ha. Det låter lätt bra förutom Dr. peppern. Ja, det gör jag, gillar inte det heller. En annan mördare här som heter Gary Hate hey mm. Han vill ha två eh, slices alltså mm. av pizza och två koppar kaffe. Ja, jättekonstigt med kaffet ja. Timothy McGuay vet han som ja, äh, Precis. Ja. Han vill ha två pints Jag vet inte hur stort det är Men det är alltså två stycken mint chok choklad äh, Chip ice cream, Alltså Ben Jerry's uh -huh. Det var hans sista måltid okay. mm. Här var han som, Det, det fejlerar ju hela hans Badass nazist image tycker jag ja. Carla Faye Tucker hade också väldigt konstigt För hon ville ha en en garden sallad med dressing, en banan och en persika. Det känns som att man behöver inte tänka så mycket på vikten och liksom äta bra. Det, Precis. Det, det känns som att det är ganska kört ändå. Hon kanske tyckte det var ja, gott. Det, det Sen har vi Mark Dean Schwab. Han ville ha bacon, korv, stekt ägg, hash brownies, toast med, med smörda mm. och chokladmjölk. Aha. Mm. Och så ska vi se, vi har två, det äh, är sista här nu Och det är Ricky Ray Rector heter <laughs> Ricky Ray Rector Vilket <laughs> kul namn, mm. jag Vill jag också heta Ricky Ray Rector Ricky Han, oh, han okay. ville ha en steak, alltså en stek steak eh, Friterad kyckling Och så vill han ha cherry kool Alltså eh, cherry det är Som va? Oh. Så en och en pecan pie Ja, ah, är ah, ah, okay. alltså, sista. Man skulle ju kunna köra ett koncept här och starta en restaurang där, där, där alla rätter heter de här kriminella människorna. Faktiskt, ja, jag vill ha en Velma barfield. Ja. Och så får du en skolmostbaga och en coca cola. <laughs> Usch, vad är. Ja men det var då det, det skulle jag säkert kunna gå, att alltså, tjäna på. Konceptrestaurang, mm. alltså, äh, koncep precis. Ja, men, men då skulle jag bara för, på grund av namnet så skulle jag bara ta an Rector. Ja, Ricky Ray Rector alltså, det låter ju som någon soulsång eller någonting ja. And here comes Ricky Ray Rector Eller typ kusin till Philip Spector <laughs> Regina Spector Åh, <laughs> oh, ja. vi är tråkiga ja, it, oh, Men vi är på bra humör Ja, Jajamän, mm. humöret är på topp och, och vad heter det? Ja, dopaminet ja. flödar Ja, det är det så va? Ja Um, vi har inte fått in några last meals um, requests. Nej, jag tror det var Jonas som ville ha sina stuvade makaroner. Ja. Jag uh, ska se om jag har fått en uppdatering de senaste minuten. Bara. Mm. Uh, nej, det ser tomt. ut. Undrar vad Joel vill ha. Mm. Och Undrar vad, vad Simon vill ha. Ja. Det är några och, och Valsberg kärlek. och Linus. Ja. Kontakta ja. oss fort med vilka sista måltider ni vill ha. Så. Ja, precis. Mm. Ni kan fortfarande vinna lite stärhjälp av Kalle Björk genom att skriva in till lordkelvinradio.gmail.com och svara på hur många mål Kalle gjorde mellan 2000 och 2007 när han spelade i Järvsö BK, Korskrogens IK och i Danmark skolfotboll. Han spelade mittback och äh, mitthöger. Nej, mitt. ytterback och yttermittfältare. Ytter... Ja, Oftast vänsterkanten. Ja, förlåt du dominerade stort. Ja, och du är lång. Ja, jag sprang med långben, det var leva bra. Var du är duktig på att nicka. Ja, det var jag. Jag har aldrig kunnat nicka en fotboll. Det var typ det jag var duktig på och glidtackla. Ja. Oj. Ja, det känns ju lite så Och För gula där. kort. <skratt> det fick jag många av? Men aldrig rätt Hur många gula kort fick du då? Uh, ja, det tappar räkningen på för jag fick fler kort när jag gjorde mål. Oj. Men jag kan ju säga som så att jag fick nio gula kort på en säsong en gång. Ja, du ser det. Ja, men jag tror att gula kort skulle visa på en av på 30 i alla fall. Ja, du, du ser det. Du jag, jag lyckades också bli utvisad på sju mannaplan en gång. Där finns inte utvisningen. Nej. Jag betedde ser. mig lite illa där. Fotbollskarriären i ett nötskal. Mm. mm. Ehm, vi, vi, vi tar en låt innan vi kör din... Din, din din din det du vill prata om. Mm. Vi, vad är det nu? Vad har vi spela nu? Vi ska spela Hugh Jordan on a Wayne Wonder. Ja. A Wayne Wonder. Mad. Uh Bonafide love. you may not be when them a sad don't get yes he, he no to me y'all your dad We know Jag älskar dig fast du inte är en uh, filmstjärna Och fast du inte uh, kör en stor bil Och jag vet inte varför Jaha. Det kan ju vara för att det är en underbar människa Tycker man kan vara snäll Och inte vara så materialistisk som Wayne Wonder Och Budge var här uh, Vi har fått ett litet önskemål idag Om ett ämne faktiskt, som vi skulle ta upp Ja men först ska du se, du hade ju fått någonting av um, Joel hade Ja varandra. det hade han Joel vill i sista måltid ha Pölsa Ja mm. Um, Inget mer, bara pulsa jo, ja. Vi har också fått från Simon Strandell Linus och Andreas ja. Som säger att vi antar att vi alla tre dör samtidigt Så mm. vi vill dela på en golunka En polsk svinstek Härligt, ja. det hade varit fint faktiskt ja. Jag hoppas att jag får vara med på den golunkan Om jag skulle råka dö samtidigt ja. som Först läste jag God Anka Men det var inte det ja, men På tal om Simon så hade han, hade han Han ville att vi skulle prata om konstiga korsningar På Superhjältar. Mm. Och helt ärligt förstår inte jag vad han menar. Nej, jag, jag vet inte om man menar att vi skiter på nya, eller om man menar att typ att till exempel om Stålmannen skulle få dela, det blir till, till samma människa som Hulken. att de okay. var samma. Jag vet inte riktigt. En, han den konstiga blandningen i sådana fall måste ju som om man blandar Aquaman med den mänskliga flamman i Fantastiska fyran <laughs> det, det, det går ju inte. Nej, men äh, Aquaman, äh, han gör ju inte så mycket mer än att vara i vatten ändå. Nej, han, det är väl lite hans grej att simma. Ja. ja. Det, det, alltså, jag tycker så här, det är speciellt med, med superhjältar för att det finns ju superhjältar spindelmannen är en han har superkrafter ja. stålmannen har superkrafter ja. hulken har superkrafter ja. Och så Men Batman och Fantomen, de är ju bara killar som springer runt och slår folk på käften Eller, Batman är en rik kille som åker bil Och typ sådär Ja, men de har ju, utnyttjar ju alltså dels sin egen fighting skill Eller vad man ska säga Och uppfinningen använder ju Batman mycket Ja, men liksom. inte Fantomen, han bara har trickor och smyger Ja, men han är ju tränad i alla fall Ja, jo, det. Väl. Men det, jag, jag vet inte, det är, det är väl olika om det är super inom superhjältegenren Alltså vad man... Ligger där. Ja, jag vet att eh, Joel har läst mycket fanтом han kanske kan gå in på berätta lite om vad storheten bakom Fantomen alltså, jag, jag älskar Fantomen, Det är min ja. favorit uh -huh. Men jag, jag tycker inte han är en superhelt. Han är bara en jävligt cool kille. Ja. Men eh, ja. finns det några svenska superhelter? Mm, ja, men vi gör det väl Nej, det gör det kanske inte Karl Alfred nej han är inte svensk han är inte svensk, jag tänkte på han Långben, stålångben, eller vad heter han Han är inte heller svensk nej. Bamser då i sådana fall Ja, Bamser är väl närmast det kan komma kanske Ja, det har säkert funnits någon annan också Men där har ju också den här dopningsaspekten mm. Mm. Jo, ju för sig Om man ska vara så Men i och för sig, det höll ju Asterix och Blix på också men, Ja det är väl ganska... Men de är inte superhjältar superhjälte utan de är ju mer... Ja, Bråkstaka. De är precis. Ja, precis. De gillar också. Eh, okay. Annars min favorit superhjälte det är ju i The Simpsons. Så Comic Book Man Aha. han, han skapar ju en egen superhjälte Aha. som heter Everyman okay. som är en kille som är som precis vem som helst. Och i den här dag så ser han ju väldigt mycket ut som Comic Book Man. Men det är tjock och stor och sånt. Aha. Men hans superkraft är att om han tar i en serietidning Aha. så suger den åt så den den är superhjältens krafter så han kan bli alla andra superhjältar bara genom att ta på deras serietidningar. Okej. Okay, men Den, den, den gillar jag. Ja, jag tror du skulle säga Duffman Duffman, han är ingen superhjälte. Ja, han är bara en ölkille. Han är bara en ölkille. Mm. Ja. Men ja, det är ju inte så Om så. du var superhjälte vad skulle du ha för superhjälte? Ja, det, det vi pratat om. Vad skulle det, vi vara då? Vi har sagt telekinesis. Ja, men det var superkraft. Jaha, vad, Va, jag? vad skulle du ha för superhjälte namn? Oj, om jag var en superhjälte. Mm. Oj, eh, Och då vill man ha häftigt ju. Ja. Mm finns något häftigt, då vill man ju inte ha ett svenskt namn heller, man vill ju inte heta Oscar, Oscar, Oscar Oscar. Ja, eller För Det låter som, jag är som en skurk Ja, eller hur, men jag kanske är en skurk, mm. man vet inte mm. uh, Nej, men det... Ja uh... <laughs> <laughs> Jag vet inte den det här själv Nej men det är ju en konstig, alltså mm. det är en svår fråga liksom Kmart Kmart, du är det? <laughs> Nej, jag vet inte um, Kallekula Kallekula, ja, ja. Kanonkulan på finarna Ja men precis mm. Nej men, eh, kanske um, den eh, kaloperande näktigalen <laughs> Det är hotfullt <laughs> Men det tuntaste namnet Men det, jag, det, jag är ju som Batman, jag är rädd för fåglar ah, oh. Är han rädd för fåglar? Han är rädd för fladdermöss Aha. Så därför blir han ju Batman Aha. För att han utnyttjar sin, det, att han, det han är rädd för Så kom, när han lyckas liksom Möta det han är mest Men hur rädd för. fasen galopperar en näkterhåll? Ja, Nej, inte jag Men det, vi kan vara igen om att det töntigaste Det töntigaste namnet på en superhjälte mm. Det är i alla fall på svenska Gröna lyktan, Gröna lyktan. Ja. Det, låter, det låter som någon så här frikyrkoförening Någon ungdomsklubb Uh. Ja, jag ska ner på gröna lyktan men, ja, men han är ju också Han är ju lite som Everyman För han får ju bara när han har sin ring där liksom, som han laddar Jag har aldrig hört tala alltså, jag har aldrig läst om Han har ju bara en planen. ring uh -huh. Som han laddar mot lyktan uh. och då blir han super superstark okay. Jag vet inte riktigt okay. Tycker ni om Superhjältar så ska jag tipsa er Om att hitta, kolla in podcasten Som är en serie nu också Med Kevin Smith Aha. Han som har gjort eh, Clerks och de här Aja. Han gör ju Comic Book Man Han, de, han, har ju, han äger ju en ja, just det, den serietidning, serietidning En serietidningsaffär Aja. Man får följa hans anställda ja, Det var därför kring. jag kände igen honom Han är med i Clerks Han där vet jag vem det är Men ja. jag kopplar inte Jag nej. såg Clerks 2 bara för bara någon vecka sedan Precis. Senast avsnittet kan jag berätta Så eh, har de till och med en tävling De har såna här MMA Fighters två stycken Som ska vi köra en uppvisning för dem för de anställda där Och Kevin Smith då Och han som spelar eh, Jay mm. så. Och då kommer de också som då har de här wrestlarna Eller MMA fightersna mm. Lätt ut sig till Jay and Silent Mob Och så slåss de på oh, ja, lite häftigt faktiskt. Det är nog ett av mina favoritradarpodjer, inte Silent Bob. Jay vinner till och med, kan säga spoiler. Alert, oh, hey. Ja, han vinner där. Han. Eh, vi ska köra lite musik här innan tävlingen avslutat Sista chansen nu att vinna Kalle Björk som städar genom att skicka mail till Lord at gmail.com med en gissning på hur många mål Kalle gjorde i fotbollen mellan 2000-2007 han spelade i RFCBK, korskrogen IK och skolfotboll i Danmark. <sighs> nu kommer yes. vi lite sigenare punk här Jaså. Det är Gogol Bordello oh. Med Think Locally, Fuck Globally Run it That's Ja, Google Bordello den med Think Locally, Fuck Globally. Äh, tävlingen är avslutat Kalle. Ja. Jag kan ju säga att eh, alla var ju väldigt eh, låga i sina gissningar. Nu jag ju rätt att det. Hur många mål gjorde du? Jag gjorde nio mål. Nio mål. Varav sju på nick. Vi har Varför? två stycken som jag gissar på två så vi kommer inte lotta mellan de två. Mm. Jag har skrivit ner namn på lappen här. Och jag har och skaka dem i handen under hela... Eh, under hela... Låten. låten i otakt. så, i otakt. så ja. jag inte ska veta heller vilken lapp som vilken. Eh, så jag lägger en hand en i varje hand. <här> lägger en hand i varje hand. <här> Och du får peka nu Kalle eh, då tar vi ja. vilken ja, Som vanligt så tar jag vänster Min eller din? Min vänster. Det blir min höger. Ja. Ja. Då ska vi se här vem den lyckliga vinnaren av städning blir. Ja. Ja. Upp vi kan ju säga som den. så att det står mellan Anton och David eftersom Niklas har visat på ett mål. Precis. David och Anton har visat på två. Och vinnaren är ett deas för David. Så David Andersson vinner städningen som då skänks till Niklas som han tyckte synom som har gjort illa axeln. Mm. Och så. av andra anledningar också antagligen. Ja. <laughs> Niklas, det är bara att ta kontakt med Kalle du vill ha städning mm. så fixar vi det där. Mm. Jag ska ha kaffe med mjölk, det vet du. Det vet han. Sen hörni, om ni går in på våran Twitter, Lord Kelvin i radio... Eh, att Lord Calvina Radio så har vi har retweetat nu för Joel har ju faktiskt lagt upp en bild mm. från jag tror det är från Captain Stofil en serietidning som han har där den eminenta superhjälten Captain är med. Och han, är, han står här med troll i bakgrunden och är verkligen manlig. Mm, han har bocken på bröstet. Ja. Han har bocken på bröstet och han. Mm. Så gå in och kolla på Captain Ljustdal mm. på våran Twitter. Vi löste också problemet här med att Oscar skulle bli kapten Björåker. Ja, eh äh, kapten Juster lägger jag blir, Aha, men han finns ju det. Ja, men jag får bli någon annan. Kapten Långmor Jag blev Malai Carv. Det var inte lika <laughs> klingande. Nej, men det, det är någonting att av alla fall. Ah. Så är det. Ehm um, Uh, klockan är nu 20.50 men vi vi, vi, vi vi spelar en låt och sen avslutar vi ska jag göra det? Ja vi spelar en låt och sen pratar vi lite mer och sen avslutar vi Okej. Okay, ja. men du vill spela en låt som heter B-style av ett band som heter Råtfront från skivan Emigrantski Ragamuffin In einem russischen Berlin-staatsführer werben die Reiseveranstalter mit dem slogan Hissen Sie Ihre ganz persönliche flagge auf dem neuen deutschen Reichstag Berlin erleben und erobern шёл, а клуб открыт всю ночь. Это очень хорошо. Теперь на мне спешить? Давай зайдём сюда. И наплевать, что завтра не суббота, среда. Komm ich zeig dir Berlin. Du fahrst am besten Tag in Berlin. Ich ströme durch mit dem Rad durch Berlin. Ich zeige einfach, ich keine Müde mag in Berlin, doch ich mag Berlin auch wenn ich gar nichts war Jeden Tag schreibe ich park for part in Berlin. Auf was ist das für ein Schlaf in Berlin? Mit och bin ich am Start in Berlin Ich bin hier geboren Und ich bin ein Grab in Berlin Schöner wäre, von Bangko über Kreuzberg nach schönem Berg, ich liebe diese Stadt als Hauptsehen, mein Mädelwehr, wir haben Farm und Stall, wird nicht werden, und geht zum Karneval, nicht briß das Meer und die Häuser, die Berge. ich bleibe über ihm, sterbe. Ja, det var alltså front med B-Style. Det var ju lite väl lik den vi spelade före. Vi kanske skulle ha spelat någon annan ja, låg. Det, det var mer fjol i den första. Ja, men det här var lite mer en härlig flöjt. En härlig flöjt. Och ett annat språk. Ja. Eh, vi vill gratulera David som vann tävlingen. Mm. Och Niklas vi, som får priset. Precis. Eh, vi vill tacka er som har lyssnat idag. Mm. Vi vill tacka Slaten. Slatan, för att han ska löpa snällt av. Mm. Mm. Nästa vecka är vi tillbaka igen. För att se yep. vilken känd du ska intervjua då? Aa. Jag har hört någonting om att du har tagit kontakt med Person och kanske snackat lite med honom. För får se vad det blir där. Ja, vi får se om man hinner få ur sig svaren till nästa <laughs> program. <laughs> eh, vi är i alla fall tillbaka nästa vecka. Sen veckan efter det blir det nog en, ett uppehåll. Då? Eh, jag kanske ska iväg. Va? Oh. Ska vi ska, ska gå och hälsa på syster och Anders Kjellén och, och Anna Stasherl och Nathan kanske Nathan kanske, ja. sett och King David kanske och David, så kan ju du åka till David och städa stället Gud, vi, Gud sin... vilket dalmål du fick på dalmål. och David kanske <laughs> Kanske ska åka till Stockholm och hälsa på <laughs> David <laughs> Ja, Skitsamma ja. Eh, Vi avslutar nu med Håla band, band och Vem kan man lita på, en gammal klassiker en lilla nedkallelse utan att säga sina saker Så nu missar en idé, men han sa som fanligt stay off the crack. Här kommer Ola Bandola. Vem kan man lita på? Hey,